Agenda Dunării Scenariu radiofonic de Alexandru Mitru Se spune că ar fi fost o vinoară, de mult, de mult, o vreme când pe lume era întotdeauna ziua, iar în întuneric, nicio clipă. În slăvi luceau pe atunci la oaltă soarele, luna și stelele, și luminau mai să-ți ia ochii. Pământul părea tot scăldat în aur, dar în slăvi, ce credeți că era în slăvi? La fel, dar chiar mai bine decât pe pământ. Strălucire, veselie, cântec. Că era soarele, craiul văzduhurilor, În acea vreme, un flăcăiandru nu numai chipeș, Ci și vesel, nespus de vesel. Și iată-ne, în timpurile acelea de legendă, pe pajiștile moi ale văzduhului. Iar o steluță djingașă, cu ochii viori merge grăbită către palatul și grădinile de aur ale împăratului. O altă stea, cei drept, numai puțin gingașă, dar cu ochii albaștri, îi tăie calea curioasă. Hai, fai un așa pe tinerul nostru, nu cel din timp al curții a poruncit -o să se înhame la calește legale? Doamne, tocmai așa sulioare, dar de unde știi? Dar cine nu știe? Cum cine nu știe? Și ce anume să știe? Când oare că noi, toate stelutele, nu știm că în fiecare zi la ceasul acesta, marele dregător, a și dat poruncă să se înghame la calește gari. Nu să adevărat, să nu mai căvezi eu. Da, că nu mai căvezi, Ia uitați-vă cum s am curcurat în obraz, cum noastră surioare! Doar nu să spuneți că eu! Ba da, Tot Tocmai asta dorim să spunem! Și anume să nu înțeleg nimic! Darim să spunem că și tu, draga noastră, serioară, și toate celelalte soluții! Ea îndrăgostită până peste urechii de prea frumosul nostru crai în soarele. Așa că și tu, draga noastră, desfindu-l pe crai despre ceea ce el știe prea bine dinainte! Așa cum știm cu toții! Nu faci decât să cauți și să găsești un prilej! De asta, încă o dată, mai mult cu el, doar între 4 de boli! Nu-i adevărat, Ba! da da da da de ce nu vrei să ne mărturisești adevărul? Uite, eu îl mărturisesc. Și ce-ți e drag, traiul soare? Da, așa cum este și mie. Așa cum ne este tuturor. Oh, dacă e pe așa, nici eu nu mă mai sfiesc. vei așa te vrem. De aceea, în fiecare zi, la ceasul acesta, mă duc să-i dau de veste ceea ce el știe din ainte. Numai ca să puteți schimba împreună câteva cuvinte? Adevărat. Atâta doar surioarelor că noi trebuie să fim puțin mai cu luarea minte. Da, de ce să fim mai cu aminte? minte? Să nu ne afle Luna. Așa e, așa e. Domnița da. cerului Luna este nespus de aprită și bănuitoare. Da, ea este aceea ce ce măzunește mai cu foc să se mărite cu chipe și o și tânărul nostru craie. Vine domnița! locul nu Să să de pe Și chiar asta am și eu de Să ajuns că mai vestit pe mine. Atunci ne în Nu nișteal, minșcărare, nu mai dorm meu cel mare. La cine vă gândiți, lucelor! La cine când rostiți asemenea cuvinte? Nu știu, nu știu nici noi la cine. La cine Nu au fi ursit tu? Noi vădiți floare dulce, unde te-ai și și te-ai lăsat din grădină. Și de-și aticura cu milă, și te și face studiu în prag, și te și împlăti cu drag, și te și lucina mărunt la morișca de argint, și te și ciurni prin sprincini, și de-și aforăta și de-și da mele să se stâmpere pe șele. Schimbați-vă acesta! Nu-mi place! De-a serioasă că vine Maria sa! apropie caleștile. Ne urcăm în calești? Urcați-vă! Eu voi sta ca de obicei aici, pe pernele de aur ale trăsurii, lângă luminețiata! Dar văd acolo lângă castanul de aur o steluță stingheră. Cum o cheamă? Și de ce nu cutează să se apropie? Care o steluță Ah! Vor de fetișcana aceea stângace subțire ca nuiaua. Numele ei e Dunărea. Este cea mai mică dintre toate stelele, mezina lor. Cheamă-o, rog te-ai lângă noi. Hai, Dunăre, vino și tu. Dorește lumineția sacraiul să ne însosești. Urcă-te lângă noi, Dunăre, în caleașcă. Să mulțumesc, lumineția ta și bună domniță. Dacă m-i ce ești atât de sfioasă? Urcă-te! Să așează-te pe băncuța aceea de acolo. Deoarece eu cu Maria sa soarele poate mai avem câte ceva de vorbit care nu trebuie să fie auzit de voi niște sărmane stăluțe. <laughs> Dar n-avem nimica de ascuns. Atunci poate ca au ele crai să pună împreună câte ceva mai tainic la cale. Așa da, așa da. Dați drumul telegarilor! dărîlti de aici numai sus. Cu alele lui aziții, cum un ciceme. La călășa de munte. Și simtiam arare că merg eu cu căleșta pun clar. Așa, dacă ar fi să sălășweiști pe moment. Ce joc să alegi? ar trebui, Mărz plăti să sălășweiști cum săracea sănăjită. Și cine depostă cântătoare. Pe când ștă că tot mai trecem. Și Marius pe malul Măria cerea mereu flemătătoare. Marea aceea se cheamă Marea Neagră. Este se descumpă, Etoare. place să ne scăldăm în valurile ei. Și mie, și mie. Dar fiindcă nouă steluțelor nu ne este îngăduit să ne scăldăm, să ne oprim măcar și să ne oglindim puțin în valurile ei. Nu avem timp de asemenea nimic cu degener mai departe. Aci fie atât de gravă, domniță. Îmi datoarele dacă astăzi trebuie să ajungem mai grab nicăpalat. Pentru petrecerea sfăgăduite. Chirește, este sorocul când când Zara cum trebuie, trebuie să ne salegu mireasa. La petrecerea aceasta trebuie oare că sositul nostru căi se alagă mireasa. Nu știm nu știm domn. Și tu, dumneavoastră... Toți și-o păcăiți voi acolo pe ascun steluțelor. Nimic, nimic de o spuneam numai că noi, steluțele, nu mai avem răbdare până când ne vom vedea la petrecere. Nici eu nu mai am răbdare. Nici eu. Or, Cământra noastră, domnită Luna, l-a îndrăgit de mult de prea frumosul și tânărul Crai. Numai tu, Dumnezeu, nu știai. Nu știa, nu știam. Și chiar eu am auzit odată spunând că nu este ea cea mai măreață din cerul după dânsul. Iar eu am auzit-o chiar avineauri, grăind către oaspeți. și când s-a aflat pe lume, properice mai potrivită decât noi doi. Nu vezi cum s-a gătit în ei cea mai aleasă? Și cum și-a pus doabe și brățări cu pietre în este masă, iar pe grumați și raguri de mărchea? Așa încât, așa încât nu mai încape nici doială doială Dunăre, domnița Luna, fiva sa lui. Deși nouă tuturora, mi-i drag spus ca și ție, ca și Eu, eu nu știu cum îl iubesc, dar simt lor că aș fi mai bucuroasă să mă sting de pe boltă decât să nu-l mai văd. Să te stingi de pe boltă? Să vă spun întreaga adevăr. Adesea am stat zile întregi privindu-l, sfârșindu-mă de dor. Te-am auzit cântând. Ai o voce pătrunzătoare, caldă. Cum este glasul vântului de primăvară printre frunze. Tu pentru el cântai? Doar pentru el, surioarților. Pentru el. Însă el mă auză. Că urmă, ceva. Să-l ascultăm. Să dansul! Să înceapă dansul! Cu cine va dansa întâi soarele, aceea îi va fi mireasă. mă mei, soarele, ar fi să pieri chiar în mai bine. <tri> Te așteptăm, slăvit de crai, stăpânali vieții, căldurii și luminii, să o pe aceea care ți-e cea mai dragă la dans. O voi pofti, domniță. Și cine va fi aceea? Aceea pe care voi pofti-o la dans e numai o steluță. O steluță? Care steluță? Cum? Nu e domnița? Este cea mai mică și cea mai ginga și steluță din câte se află în cer. O steluță? O biată steluță? Cine e aceea? Cine? Veți cunoaște după aceea că pe umerii ei alpi ca marmura îi joacă plete de culoarea aramei incinsă în foc în care scânteiază lumini ca licuricii. Iar ochii ei sunt verzi Sunt cei mai frumoși ochi verzi de pe lume Aceasta nu poate fi decât de luta, Dunărea Dunărea, Dunărea, în Dunăre, Dunăre, Dunăre. Pe mine mă pe mine Da, da, pe tine, draga mea, Dunăre Primești să-mi fi soție Soție? Eu? O, grande Să dansăm draga mea, dacă te învoiești te poftesc la dansul logotnei noastre. Vă închipuiți poate și singur ce s-a mai petrecut. Soarele dănsuia cu Dunarea, iar luna s-a întunecat la chip ca noaptea. Cum? Cum a putut să fac luna asta? Să se îndrăgostească de-o piată copiliță, chiar dacă are părul ca arama și glas duios. Dragostea mea, mândria mea regească au fost călcate în picioare. De acum înainte, ar trebui să-i fac eu temenele unei steluțe care va fi împărăteasă. Și-au mai avut cruzimea ei doi să mă roge să le fiu la nuntă-nună mare, alături de un luceafăr. Dar am să mă răspund. Cum plict să mă răspund? Iată-i, trec pe carare Să mă ascund aici și să-i ascult ce-și spun Să ne plimbăm pe poteca aceasta, iubita mea De unde-mi poruncești? De acolo voi merge În tot restul vieții Mirele și stăpânul meu Acum tu mi-ești stăpână Și eu îți voi fi rob Robul cel mai supus spune mai Că te auzeam cântând. Cântai și te uitai la mine cu ochii tăi verzi, care mă stăpângeau până în adâncul inimii. Și așa mi-ai deșteptat dragostea. Mi-ai deșteptat dragostea? Iar eu credeam că nici nu mărturisești până în ziua aceea, când m-ai poftit în caleașcă. Așteptam ceasul potrivit ca să-mi mărturisesc dragostea în fața tuturor. Domnița arată blândă față de mine. O văd că s-a De unde s-a către noi. Am venit, prea luminate, crai, să-ți iau pentru câteva clipe mirea ca să-mi podobesc pentru servarea anunții. Așa e dat, A, Nu e nevoie. O să gătească druștele, stăluțele, surgarle -i. Nu, luminate, crai fă -mi și mie cel puțin această bucurie de a o pregăti eu nașa pentru muntă. Nu fi îngrijorat, stăpânul și mirele meu drag. Domnița este bună, miloasă și-mi va fi ca o mamă. Tocmai ca o mamă prea de crai. Vină, cu vino. Așa? Să ne oprim aici. Privești în jos. Ce vezi? Prăpăstile pământului, domnița. Ce faci? Ce semne ciudate îmi cu mâinile? Și cine sunt aceste duhuri ce s-au uivit în jurul tău? Din văzut, mai ce urâte sunt! Ce gânduri au cu mine? Și pentru ce mă împingi? Am să cad! Am să cad! Lor, surioarelor, ce este surioară? Ce este? Ce s-a întâmplat? Trupul unei steluțe s-a prăvălit de pe boltă pe o dură lungă luminoasă și a căzut în mijlocul pădurii. Da, da văd că s-a prefăcut da. într-un tău rece cu apa cristalină. Și iată, priviți spre cer. Parcă luna. Toate nu știu ce semne. Iar la semnele ei s-au plecat coroanele copacilor. Zânelor. Zânelor. Vorbește steluța prefăcută în tău. Să ascultăm ascultat surioarelor da. Unde m-a aici? În niște într-o pădure deasă, deasă și nebătrunță. Iar mândra lună din cer a făcut niște semne. Ai văzut-o noi bine? Și peste tău s-au aplicat deodată coroanele copacilor din jur. te întunecate tot. Pentru ce? Poți să ne spui și nouă? A făcut asta, dragele mele sine, pentru că soarele, mirele meu, să nu se mai poată oglind din apa lacului niciodată. Cum te numești, Deluță? Dunărea mă numesc. Eva, mila să te pune. Și ajutați-mă să pot ieși și nu mai o leagă la lume. te vom ajuta, Dunăre, să mai văd doar o dată, chipul mirelui meu. Îți vom trimite un izvor, să te îmbogățească, să cu te îmbogățească! Sunioarelor! Să Bine, am izbutit! Te-am izbutit! Te-am în început te reverse! Din el s-a pornit să curgă de apă, spre rățăriți, acolo unde se află soarele, mirele fete, Este tândă să înceapă nunta. Să ajutăm mai departe! Să ajutăm. ajutăm! Luați în lor, seama! Luna pare să-ți iar firicelul de apă revărțat din tău! A început să ridice prin farmece, în calea lui stabil, să trimitem și noi alte izboare, să se invitoreze și mai mulți ferișorul Și-a -a fost Regina Luna, o pietricică din ziună. A vrut o în calea Dunării, pietricica s-a transformat într un munte. Râul însă-l taie, să-și fac poartă, trece mai departe, a aruncat zona încă o piatră. S-au născut din ea mult mari de stâncă. Dunăre, nu te-ai spălutat. Nu, nu aș spălut răspirelor. Dragostei de putere se răspruiește stâncile. Regina, pe semne de znedălcuită că truda ei de deprisos și-a aruncat și celelalte pietre din culună. Primite-mi Dunării alte și alte izboare care facem-se. Dunăria din ce mai puternice. În datul de iubire, și dă Să să a deschis mari prin care treci, proprii de mare. Deasupra valurilor mari, lucește craiul zilei în fraielei de numite. Fata de apă și se aruncă în marea largă, fiecare picătură de apă din Dunăre, ajunsă în mare, răsfrânge, ca într-o oglindă, chipul iubitului. Unde mi-e mireasa, Regina? Nu știu, Marii de nu știu. Aici strânge, iubite! Steluța mea? Cu de aramă sfântăitoare, n-ai să te mai poți să întoarce niciodată la mine. Așa a fost să fie nunta noastră, dar nu fi trist, Mirena, te voi păstra în inimă pe totdeauna. Regina Lună, plângând de teamă și rușine, căzuse în genunchi în fața craiei. Iertare! Știi cât te ești de drag. De aceea am făcut-o. Nu pot să-ți iert această faptă. Iartă-mă! Te voi urma oriunde, ca o roabă. Nu vreau să te mai văd cât voi trăi. Încălecând pe calul său de aur, soarele Plecă în singurat. Și oară de deasupra pământului coborâ în întunericul. Pe boltă rămase plină de tristețe luna, cu tot poporul ei de stele. Domnița încercă pe urmă să-l mai ajungă pe soare cu rădvanul ei de argint. Dar prea târziu N-avea să-l mai zărească niciodată El se ivește tot mereu deasupra mării În zori Când pleacă dânsa Urmând din răsărit spre asfințit Același drum pe care îl străbătuse mireasa lui Privește Dunărea Se oglindește în fiecare picătură din apa ei I-ascultă versul, Povestea nesfârșită de iubire își amintește tot, ca în ziua nunții, și învăpăiat de doruri și măhhnire, pornește prin vârst duhuri mai departe. De atunci curge apa Dunării prin lume, tot de atunci este și soarele pe boltă atât de singur.